Deci, Vlad, cum ai punctat? Cum ai pe Am punctat, astea? am punctat. Ghețe a punctat. L-ai avut capitan? Da. Bravo, Vlad. Păi, am luat, am, am Vlad. Domnilor și doamnelor, în ordinea asta n-am spus-o greșit, Vlad este cel mai nou participant la divizia fantastică UEFA Champions League. În schimb, m-a dezamăgit Cepciugov de la TSK. <laughs> Care a luat un gol. Cum e foarte bun la debut, e Cine? extraordinar. Cine? Aha. Cum, nu știi? Da. Cum, nu știi? La descoperă Învață foarte repede. Mâine, păi, mine îl cheamă Burleanu pe la FRF. Și să avem... Să știi că... El e noul tata Puiu. Scooter, cum se zice în România. Scooter? Da. În românesc, la scouter se zice scuter. Bine, așa. Să începem emisiunea cum? Am promis mai devreme că facem așa... E un, un, un promo pentru emisiunea de mâine Pe care o transmitem din Timișoara, din centrul Timișoarei Domnul Vlad, vă place? Da. Domnul Luca, sunteți mm. pregătit? Bine, radiurile mai tare Știm că sunteți deja în mașini Bucurați-vă de ce auziți la Europa FM Mircu Surița, Gigi. Ducem mâine de deșteptarea da. la Timișoara. De asta am ales puțină muzică din zona. Ducem și România în direct da. la Timișoara. Moi Guran va fi cu noi în centrul Timișoarei mâine. Unde ne... Așezăm în piața Operei. În piața Operei acolo. Da. Cred că să nu piața Victoria acum, nu știu de ce, parcă nu căută așa. În la piața Operei acolo suntem, dacă veți fi în trafic sau dacă veți fi, cum se zice, mm -hmm. perpedes. Da. Treceți Postolul pe la românt. studioul nostru, studioul Europa FM, e un studio mare, roșu, o să-l vedeți. Îl da. cunoașteți pe Luca. De departe. Faceți cunoștință cu Luca. Da. Da. Vii Luca, da? Da, da. da. Asta. Asta să e. știi că... Am primit mesaje de la ascultători și din alte orașe care vor să vină în Timișoara, reproșându-ne că de ce la ei nu mergem? Păi unde vrei să mai mergem azi. Eu unde vreau să mai mergem? Da. Vreau să mergem, de exemplu, la prima știre, așa. care zice așa, că nu-i deloc ușor să construiești autostrăzi în țara noastră. Da, da nu-i, frate, deloc, deloc ușor să construiești autostrăzi în uh, România. Lotul 4, de pe autostrada Lugos de va să fie gata luna asta, dacă n-ar fi dat peste niște mici probleme, cum ar fi un cimitir ilegal... Cu sună asta un cimitir ilegal. Până și morții sunt în ilegalitate. Nu știrea nu, nu e cu... Și o peșteră de, de lilieci. A, așa, da. Știrea Sore. transmisă Stai de așa, Asta cu cimitirul ilegal, mă gândesc că o fi tot de la dar n-au voie să boteze. <laughs> da. de de ori sunt sub 18 ani, Bun. ori să veniți de altă parte. Deci mie mi-a atras atenția acest atribut. asta, De fapt problema asta. Cimitirul ilegal și peștera de lilieci. Știrea vine de la glasul Hunedoarei. E o publicație locală, dar nu detaliază problema cu cimitirul ilegal, ci doar cu peștera de lilieci. Vă promitem, dragii mei, că de ăsta, de cimitirul ilegal, ne ocupăm mai încolo. Ce, <laughs> Ce înseamnă cimitir ilegal? Adică? adică, o groapă comună din ascunsă? Ce no. e asta? Da, în fine. Bun, peștera, asta este problema, pe acolo e o peșteră cu lilieci, în timp ce problema cimitirului a fost rezolvată, zice reporterul, fără să dea alte detalii. Legalitate sau? I-au mutat în Teleorman, la domnul Dragnea. <laughs> Rămâne cea a liliecilor dintr-o peșteră aflată pe traseul viitoarei autostrăzi. Bănesc că le-au dat ceva similar, adică tot garsuniera. <laughs> Vedem imediat că e complicat de tot ce le dă, dar vreau să remarc asta, că noi avem problema asta în România, domne, cu urșii, cu lilieci, cu zici că sunt fermecat Bine, aici. Și noi, între noi, avem probleme. Deci nu poți să construiești autostrada, că trebuie să faci subtraversarea pentru urși. Acum nu avem subtraversări pentru linieci. Este înfiorător. Bun. Uh, studiul de impact propune construirea altei peșteri în apropiere. Deci, pentru linieci, o să se ducă și o să spună, trebuie să vă mutăm. <laughs> și vă facem o peșteră nouă peștera tunel, așa se cheamă, și uh, se construie. Deci erau două variante. Varianta 1 să mute autostrada 10 km mai la stânga să nu deranjeze linii, ci cealaltă da. să le facă o casă nouă. Și culmea... Formă și ar fi trecut autostrada și pe la ei. Da. <laughs> culmea, având în vedere că totuși mutarea autostrăzii mi se părea, o solu... pentru România, mi se părea prima soluție costă mult mai mult, alți bani, alt parandărăt, adică mă mir că n-au adoptat-o Nu știu, uh -huh. cred că aici s-a ceva. Normal era în România să se mute autostrada și să mai crească prețul cu 100 de milioane de euro, dar așa cineva, nu știu, a semnat greșit și uite le face altă peșteră. E vorba de o galerie lungă de 25 de metri, înaltă de 3 metri și jumate, deci cu plafon înalt, lată de 4 metri, care să fie acoperită cu un strat de pământ gros de 5 metri. Mă și că facea de face post antiatomic. Urmează să aibă peștera nouă, urmează să aibă o galerie laterală de acces pentru verificări. <laughs> să vin administrator să vadă că n-au luat în plus în <laughs> spațiul locativ, să-i treacă la întreținere. Un tub de ventilație cu debit reglabil și o galerie de acces pentru lilieci. Deci, mă, frate, trei camere de comandat asta mi se pare <laughs> da, că e Da, da, da. E mai bine decât stau minerii lilieci <laughs> ăștia Auzi ce au da. făcut cu asta, Cum se cheamă A. cu veverițele din Bistrița? <laughs> Că au, C -au da, cheam, volierele Sunt făcut făcute, parc. nu le mai folosesc da. Nu vor să le ia, să le dea la liniici Să dea beverițele la linieci? Nu, nu mă beverițele, <laughs> voliere Da, să vrea să dea beveriță la linieci. Bine mă, Zaf, ai văzut multe filme Pe ce site-uri te uiți nu vreau să știu Bine, în principiu peștera, suprafața interioară a acestei peșteri pentru liniești trebuie să fie structurată pentru a le sigura liniecilor suprafețe de agățare în plus pe plafonul interior. Se ducă pe dorobani există... dacă vor suprafețe de agățare. <laughs> da, corect. Că să sunt pregătiți acolo. Există, zic pe plafonul interior, există plafone exterioare? În da. fine, pe plafonul interior trebuie format o structură care asigură loc de agățare. Deci grilă de luminic. Se face în studio. Sunt necesar și doi pereți de spârzitori agățați de plafon de 2 metri și 1 metru se arată raportul amintit conform gearului glasul glasului honedoarei. Se că stalactitele stalagmitele mor natural, deci probabil în 600 de ani o să facă Băi, autostară. tu dai seama cât de de demişteu să proiecteze astfel de lucruri. Putin, și ce face tata tău? Proiectează peștera pentru linieci. De la de la autostradă. Nu proiectează autostrada? Nu, da, fără peștere nu se face autostradă. Eu la asta m-aș întoarce, că Lugoș Deva încă nu e gata. Nu e gata, de da. Deși ar fi fost gata da. fix luna asta. Și acum, dacă s-ar apuca, inginerii au spus că dacă acuți s-ar apuca, ar fi gata în cel mult 12 luni. <rători> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Cornul la microunde? Da. Fierbătorul pentru ceai? Merge! Comedia romantică? În DVD-player deja! Noua centrală? E perfectă!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 și Fox, salam srbesc, 500 de grame la doar 9,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce le place? Simte diferența. Electrocasnicele Whirlpool au acum până la 800 de lei reducere pe EMAG pentru că ți pasă de familia ta. Comandă de pe e Mag mașina de spălat rofe Whirlpool cu a 6-a simți capacitate 7 kg și 1000 rotații pe minut, clasă A+++ plus la doar 999 de lei. Welcome sensing the difference. E -mac. online, vă simplu. Bună ziua, vecine. Ce faci? E, ce să fac? Am ieșit un pic cu salariul la plimbare. Mmm, dar parcă arată mai bine. E mai vesel. Da, e mai vioi, s sănătoșie. Ba, nu, nu mai voi. Ban, ban. Fui dege, l-am scos de unde îl și l-am mutat la ING. Au mai multă grijă de el acolo.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 și 35 de minute. Bună dimineața, Moise Guran pentru Bizidei. Bună dimineața și bine v-am găsit. Ia, să vă citesc ceva dacă îmi dați voi. Istoria are timingul ei, care nici nu poate și nici nu ar trebui grăbit. Că atunci când timpul istoric nu mai are răbdare, se produc cataclisme. După tragedia de la colectiv, societatea românească a rămas aparent atârnată între două lumi. Un trecut grețos, dezagreabil, mustind de corupție și impostură și un viitor cam naiv și cam neclar, proiecția unor elite care au ieșit în stradă idealiste, care aparent nu știu nici cum, nici când ar trebui să devină România o țară ca afară. Acum suntem acolo, în acea amestecare de lume, dar lucrurile sunt mai simple, mai clare și mai greu de stăvilit decât v-ați putea imagina. Busy Day, cu Moise Guran la Europa FM. Acelora dintre dumneavoastră, cărora vi s a părut cunoscută poezia pe care tocmai v-am recitat-o, vă recunosc pășit. Ea e un plagiat, un autoplagiat. Am scris-o prin august pe site-ul și am reluat o acum unu, ca să mă dau rotund, și doi, ca să vă amintesc faptul că nu te pui cu mintea odihnită, în cazul de față cu mintea mea odihnită de asta vară. Concluzia la care am ajuns atunci, încercând să judec momentul dintr-o perspectivă istorică, a fost că probabil Cioloș și-a înțeles faptul că schimbările pe care le cere societatea noastră nu se pot face nici într-un an, dar nici în doi, și că prins cumva între cele două. Vani, cel vechi care l-a adus la victoria cu condiția să rămână independent. Și cel nou, aflat în căutarea unui lider și a unei opțiuni pentru alegerile din această toamnă, celul și ar putea fi premierul unei tranziții nu de 1 ci de 4 ani, în care statul trebuie să și reformeze fundamental administrația, să curețe de corupție structurile de putere fără să țină cont de apartenențe politice, să pună educația pe alte baze și să extindă rețelele economice care ar trebui să aducă o dezvoltare mai unitară a teritoriului nostru. Premierul și-a publicat acum destul de rapid aș zice, platforma de principii și toși care au au zis că e un fel de apăcuoară, o chestie benignă pe care și o pot asuma până la urmă toate partidele. De exemplu, domnul Cristian Tudor Popescu spune că nici al de Băsescu, Udrea Ghiță n-ar avea emoții să susțină că ei sunt cu justiția și statul de drept și probabil domnul Popescu are dreptate. Cum eu mi-am asumat însă analiza de conținut a platformelor electorale din această toamnă, iar cea lui Cioloș este, vrea nu vrea premierul tot o platformă politică, aș atrage tuturor comentatorilor atenția asupra paginilor de după cele 10 principii benigne înșirate în preambul și formulate pe înțelesul tuturor. Mai sunt două pagini. Atât, doar două. Prima sintetizează un model de lucru ce spune clar ce trebuie să facă administrația, dar cu o pasă în a doua pagină, unde de exemplu ni se spune că bugetul României va fi elaborat astfel încât să urmeze programe și obiective, nu nevoia unor instituții de a justifica existența. Pe ultima pagină a platformei Sale cioloșe numără legile ce urmează a fi modificate într-un mod foarte concret. Chiar dacă această pagină este în mod evident dedicată mai mult specialiștilor și mai puțin publicului larg, ea sigur nu conține apă chiar. Mie de exemplu îmi permite să înțeleg exact Faptul că Cioloș va prefera să prioritizeze investițiile existente înainte de a începe la altele noi, fix cum a făcut în acest an, dar și că e conștient de faptul că nu se pot construi prea multe pe actuala structură a statului român. Schimbările vor dura nu știm cât, poate nu chiar 4 ani, așa cum ziceam eu asta vară, dar e clar că varianta Cioloș prevede o reformare treptată în unele domenii, așa cum ar fi cele fiscal-bugetare, unde tot cofinanțările europene vor rămâne prioritare, dar și mai abrupte, mai decise, așa cum probabil vor fi cele din administrație. Fără a fi spectaculoasă, într-adevăr, această platformă politică lasă un oarecare spațiu de manevră și partidelor care ar trebui să o susțină, dar cel mai important abordează gospodărește următorii patru ani, fără balade de astea în care ne cresc salariile și pensiile tuturor, dar nu mai plătește nimeni taxe și impozite. Cioloș propune destul de clar ca soluții pentru sărăcie nu ajutoarele sociale, ci investiții și locuri de muncă, ceea ce se și leagă destul de coerent cu discursul pe care premierul a ținut în parlamenta cu vreo lună. Dar mai important este altceva. Presupunând că va continua ca premier după alegeri, de Cioloș înțelege că îi va fi greu să intre în istorie ca un erou, umplu poporul de case pe credit sau de salamie fin. El este condamnat să pună ordine în lucruri mai puțin vizibile, deloc spectaculoase, dar atât de importante că cele sunt fundația pe care construiește orice, inclusiv autostrăzi, dacă mă înțelegeți unde în debat. Busy day, Moise Guran, mulțumim! După ora 1, și 1 sfert avem România în direct cu Moise Guran, azi la Europa FM. Europa FM Pe aceeași cu tine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 Ocază-i mată, kilometri Aș vrea puțină mentă-n ceai Cine m-a păcut o De te jos acum din nuc Și 43 de minute Cine m-a făcut-o mare Noul hit mm -hmm. al Deliei O grămadă de probleme când ești mic Și după aceea când ești adolescent O grămadă de probleme Și când ești tânăr și Termin școala, era să zic scap de școală. <laughs> Termin școala și încep alte probleme. Normal. Da. O grămadă de probleme, fiecare cu problemele lui. Nu Dacă zici? auzi ce zice, este un dom pe care îl cheamă Leonardo DiCaprio. Ah, e un dom pe care da. îl cheamă Leonardo DiCaprio. Zi mai bine că ai vrea să fii în fiecare zi Leonardo DiCaprio <laughs> să ai problemele astea. A, ce să... A, așa. Da, le dai sfaturi tinerilor din ziua de azi. Actorul american Leonardo DiCaprio este de părere că cea mai mare problemă a tinerilor în ziua de azi sunt schimbările climatice. <laughs> mă scuzați că cred. Știu că pe așa. Mulți... Nu, nu. Da. Deci, Leonardo DiCaprio ce că schimbările actorul. climatice reprezintă cea mai mare problemă. Cea mai mare și mai mare. Adică, <laughs> frate, când te trezești dimineața... Așa? Ce te... mă fac azi cu schimbările climatice? Da, da, da. E nasol Inca. că rădem de asta, că într-adevăr e o problemă cu schimbările climatice, mai ales când vin din vacanță... Vezi cu ei pe urmele lui Leo. <laughs> Dar știa adică dacă acum ai ocazia, eu am un prieten care tocmai s-a întors în vacanță, din vacanță din Cuba. Și da, întors acolo erau 35 de grade, frumos, amba si trabajo. Da, referi. și a venit mm. pac, 2 grade în București. Mom, o schimbare climatică îngrozitoare și cum te apucă melancolia imediat ce te da, da, asta schimbările climatice. E complicat. Dar, leo, asta e leo, leo al nostru ce probleme are. Leo al nostru. <laughs> mă care, hai să stai așa. 0372 069599 să vorbim despre problemele tinerilor. Serios sau în glumă? Cum vreți voi? Adică pe bune, ești mm. Eu aș um. vorbi serios. Tânăr, ai terminat școala la 12 ani, ce faci? <gătări> sau, mă rog, ai că terminat... Ne pot suna și cu și cei mici. Dacă sunt da. într-un spre școală, încă n-au început școala, ne pot da. suna și Ce probleme aveți? Cei mici care, care... tocmai Cea mai mare problemă a voastră. Da. Cei care tocmai au abandonat școala, să ne spună. Nu e adevărat. Cei mici care se duc la școală, rugați-vă părinții să ne sune la 0372069599. Da. Care da. este cea mai mare problemă azi? Și, în general, problema copiilor, tinerilor. Ce să-i preocupe pe ei sărăcuții de ei? Serios sau în glumă. Adică, sunt, de ce vrea se preocupe ideea că o parte din aplicațiile pe care și le doresc pe tabletă sunt cu bani? A, deci tu vrei serios să discutăm. Da, o... da, <laughs> despre asta. Da. Deci chiar sunt cu bani da. atunci? Eu zic că în glumă. Reprezintă o problemă chestia asta. Eu o să spun în glumă că în glumă la cum se ocupă guvernele României de problema asta, în glumă, locurile de muncă. E, îți vine să râzi când te uiți cam cum rezolvă. Fiecare partid în alegeri spune, o să creăm un milion de locuri de muncă, o să nu știu ce, pe bune. Da, Singur... o altă problemă a tinerilor va fi că nu vor mai avea taxe. Înțeleg că le-au scos pe toate. au scos 100 de taxe. E altă discuție. Seama... Cu taxa Radio TV Stai, că nu vorbim, să nu încurcăm oamenii. După nu le încurcăm. Da. Dar îți termin liceul sau facultatea. Și nu găsești loc de muncă Șomajul rândul tinerilor în România Cred că e undeva peste 25% În condițiile în care șomajul în țara asta Nu este de fapt chiar atât de mare În sens de șomaj Sunt o grămadă de oameni care nu muncesc Dar nu-și caută loc de muncă Pentru că primești bani de la stat Și atunci da. Și sunt foarte mulți tineri Nu știu dacă ai văzut Măi, până în urmă cu câțiva ani Posturile astea de paznici posturile de paznici erau ocupate de pensionari. De tineri. Nu, tineri-pensionari, n-ai înțeles. Tineri-pensionari. Tineri Acum sunt din ce în ce mai mulți tineri. Avem și noi aici în fața niște da. paznici. Da, să vorbim despre ei, nu. Hai să vedem ce da. zice Claudia, Hai, Claudia. care ne-a sunat bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună care, dimineața. Care e cea mai mare problemă a tinerilor azi? A, mie mi se pare că problema tinerilor ar fi lipsa locurilor de muncă. Iată. Pentru După... că nu avem ce alege pe lumea asta. Mă simt tânăr, având 32 de ani, nu. Mă simt că... Și ce? Nu găsești da. de muncă? Eu nu găsesc de muncă, nu. Lucrez pe un post de bugetar da. în care sunt plătită foarte slab, adică undeva la 1.100 de lei. Da. Și ce vrea să facă? E se pare să că fi... efortul psihic este mult prea mare pentru că lucrez pe asistență socială, unde ai zilnic de a face cu oameni nemulțumiți, o... cu oameni cu probleme. Stai mai cum să fii plătită cu 1.100? Că salariul minim e 1.200. Păi dacă vă spună să ai sistemul bugetar, lucrezi la primărie... Aha. Am înțeles, Îți mulțumim, Claudia. Dimitrie. Stai bună dimineața. Minim brut. Așa. Dimitrie. Dimitrie. Da. Bună dimineața. Bună dimineața. Ia zi. Câți um, ani ai? Câți ani ai? Da, stai așa. Să începem cu începutul. Zece ani? 10 deci ani. ani. care e cea mai mare problemă a ta? Uh, uneori primim prea multe teme. Pf, uneori. Tot <laughs> timpul ne dau prea multe teme. Deci nu s-a schimbat nimic. A? Așa era și când eram eu elev. Da. Și la ce sunt, care sunt temele cele mai nașpa? La română. La română? Asta am văzut, e greu cu română. În România e foarte greu cu română, da. E dificil. Mai matematica. E și vreo profesoară care vă ajută și nu vă dă teme și vă place vă mult? Nici o profesoară nu ne dă teme. Cum nicio o profesoară nu ne dă teme? Toate srele. Dimitrie, îți mulțumim. Te salutăm. Toate da. dar te faci și teme. Da. Dimitri a fost cu noi 10 ani. Vezi, da. problemele. Eu să știți, n-am avut nicio profesoră bună. <laughs> adică ai primit te tot timpul. George, bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit! Care problemele tinerilor? Bine v trăiești? Uh, Problemele sunt foarte multe, dar... Ai, să vă spun? Zi uh, una cu cuvintele tale. Una cuvintele mele. Da. Am 30 de ani. Mulțuie am un fermă de porci. Cea mai mare problemă, plătim taxe impozite pe un preț de nimic Așa e Câți Am. ai angajați dacă zici că ai microfermă, ai și angajați? Am și angajați Și plătești, la, plătești taxele sau la negru? Plătim și taxele Păi de ce mai? Da, aia în fără bani <laughs> ai probleme Ia și tu exemplu de la politicienii noștri Pură, și după aia plânge că e poliție politică Radu, bună dimineața, salut Bună dimineața Să trăiești Uh, cred că tinerilor uh, le lipsește acel imbold de a face ceva singur. de a Iresc. porni, de a nu se plânge că salariul este mic. În momentul când e mic, pleci. Faci ceva. Acum să știi mic. că sunt, nu putem să generalizăm. Eu cunosc uh, foarte mulți tineri care au un spirit antreprenorial grozav și, și muncesc foarte mult și. Da. da dar, uh, uh, George. Da. Cred că acesta vine din familie, dar cred că societatea ar trebui să implice mai multe programe în acest sens. Uh -huh. În sensul că îi uh, găsești extrem de mulți, așa cum spui, paznici în mol, uh, nu știu, care nu știu să facă, pierd timp efectiv, da, care ar trebui să ia în mână uh, viața lor și să facă ei câte ceva, puțin câte puțin. Cred că școala și societatea ar trebui să-i învețe. Noi... Păi poate, po poate ajută, nu știu, da. poate ne spune Antonio, să știi că Antonio. Bună dimineața, Antonio! Bună, Antonio. Alo. Bună dimineața! Hei, bună dimineața! dimineața. Să închizi radio să vorbim la telefon, că Alo. avem întârziere mare. Da, da Antonio. Ascultăm, ești în direct, zi. C Câți ani ai în primul rând? Am 10 ani. Mulți înainte Și care e problema ta cea mai mare? Păi, problema mea cea mai mare este că trebuie să, mă, să trezesc de dimineața să mă duc la și când... Perfect te la... înțelegem! La unele materii îmi dă prea multe teme Așa e, domnule, nenorocire Și să trezești dimineața și să muncești știi cât de greu e? Am înțeles Noi da? a reușit, am evitat asta, o jumate Deci a reușit <laughs> să, Cu trezitul de dimineață nu, dar cu muncitul am rezolvat <laughs> Ia. Mai, yeah. mai e ceva yeah. uh, Eu am alocația pe mică Aia alocația am prea -a mică, alocația. asta Spune-i lui că se fac eforturi <laughs> <laughs> Antonio, îți mulțumim Ești mulțumim. foarte drăguț Mulțumim, ne, ne pare bine că am avut și pe Antonio Și pe Dimitrie în această dimineață da. Foata, Doamna bugetară avea dreptate salariu brut e 1250 de lei Vezi? Da. Nu știai nimic Asta e 752 de minute, rămâneți cu noi Avem știri și Republica Fantastică România Imediat după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 Pentru că dacă-ți muți salariul la noi pe ING Card complet, îl scap de comisioanele care îl toți să căiau de atâta vreme. ANG Cel mai bun prieten al salariului.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 și eleganță indispensabile în bucătaria ta. Calitatea profesională Haier vine cu până la 30% de reducere. Comandă de pe EMAG Blender Haier Master Collection o mie capacitate de 1,5 litri cu 5 viteze și funcție puls, la doar 195 lei. EMAG online facem o simplu. Cât de repede poți să trimiți bani între oricare din cele 153 de stații OMV din toată țara? <laughs> ne bucurăm că a întrebat. Transferul tău ajunge în siguranță la destinație și atât de repede încât în timpul în care aș.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 Ioana Brustăr, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se menține mai rece decât ar fi normal la această dată, mai ales în sud-vestul, sudul și estul teritoriului. Va ploa în cea mai mare parte a Olteniei, local în banat și izolat în rest. La munte, în primele ore ale zilei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 7 și 14 grade. O zi rece se anunță și pentru capitală, cerul va fi mai mult acoperit, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Maxima nu trece azi de... 11 grade. În bistrița, specialiștii de la Inspecția de Stat în Construcție analizează dacă a fost afectată structura de rezistență a blocului afectată azi noapte de o explozie. Autoritățile vor stabili dacă oamenii se pot întoarce să locuiască în continuare în imobil. 9 persoane au fost rănite în urma exploziei, 10 de locatare au fost evacuați, iar 60 de apartamente sunt avariate. Ștefan Leunte Oamenii au fost treziți în miez de noapte de o bubuitură puternică. Explozia s-a produs în apartamentul unui tânăr de 24 de ani care și-ar fi improvizat o instalație de încălzire dintr-o sobă legată la o butelie. Purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița Năsăud, Ioan Buturlean. A ajuns la fața locului, personalul din cadrul ISU Bistrița a evacuat personalul din cele 40 de apartamente ale blocului. Au rezultat 9 victime, dintre care una, proprietarul apartamentului unde a a produs explozia în stare foarte gravă. Au mai fost afectate un număr de aproximativ 25 de apartamente din blocurile învecinate. Specialiștii de la Inspecția de Stat în Construcții urmează să stabilească dacă a fost afectată structura de rezistență a blocului și dacă oamenii se pot întoarce să locuiască în continuare în imobil. Tânărul de 24 de ani, care locuia în apartamentul în care a avut loc explozie, a fost transferat la Spitalul Bagdasar Arsenii din capitală cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. Celelalte 8 persoane rănite sunt în afara oricărui pericol. Grevă de avertisment a Astăzi, în sistemul sanitar, la protest participă asistenții medicali, dar acțiunea este organizată după încheierea programului de lucru între orele 8 și 10 pentru greva generală din 31 octombrie. Au fost deja adunate peste 68.000 de semnători, anunță Federația Sanitas. Până acum, solicitările sindicaliștilor nu au fost rezolvate. Vor, între altele, acceptarea plății sporurilor la nivelul anului 2016 și nu 2009, precum și reducerea diferențelor salariale între asistenții medicale absolvenți de școli post-liceale sanitare și cei cu studii superioare. Din cauza frigului din clase la Petroșani, orele de curs au fost curtate. În școală temperatura nu depășește 15 grade, iar elevii sunt nevoiți să stea la ore îmbrăcați și chiar cu pături pe ei. Autoritățile locale promite mai bine de o lună că vor face tot posibilul să încălzească unitățile de învățământ. Marius che transmite nu sunt mai mult de 15 grade Celsius în stările de curs, ale revis sau la ore îmbrăcați și cu pături aduse de acasă. Gabriela Rus, director la Colegiul Tehnic Dimitrile Leonida din Petrușan, spune că sunt fel de clasă care au trei pereți exteriori, iar aici temperatura nu depășește 10 grade. Orele la școlile respective sunt de 45 de minute. Administrația locală promite că va face tot posibilul ca agentul termic sau măcar centrale pe gaz să fie funcționale. Asta pentru că ambele variante sunt deocamdată nefuncționale. Singurele unități în care care este căldură, sunt grădinițele racordate anul trecut la rețeaua de gaz. Primarul Tiberiu Acobriții spune că s-a ajuns în această situație din cauza deciziei pe care conducerea cer a luat-o din rațiuni economice de a nu furniza agenternic până ce nu sunt plătite datorile societății de termoficare. De la Petroșan, Marius Duitrache, Europa FM. Tichetele de masă vor putea crește până la valoarea de 15 lei, a decis Parlamentul. Acum valoarea unui astfel de bon este de 9,57 de lei, printre cele mai mici valori din Uniunea Europeană. Totuși, angajatorul are posibilitatea să aleagă dacă va păstra valoarea actuală a tichetului sau îl va majora. Guvernul nu susține această majorare. Legea se află acum pe masa președintelui pentru promulgare. Tot Claus Iohannis este așteptat să promulge legea votată ieri în Camera Deputaților, care prevede că 1 iunie, ziua copilului, este declarată sărbătoare legală și va deveni zi liberă. La Palatul Cotroceni, pentru promulgare, ajunge și legea care obligă magazinele și marile centre comerciale să doneze alimentele care se apropie de expirare. Comercianții trebuie să doneze aceste produse către cămine de bătrâni, orfelinate, spitale, fundații și organizații neguvernamentale, în baza unui contract. În România, aproximativ 5.000 de tone de produse sunt aruncate în fiecare zi. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana Brustur, capitan pentru știrile Europa FM Sport, Luca Bastia. Bună dimineața, un fotbalist român a marcat pentru echipa sub 19 ani a lui Leicester City în Liga Campionilor pentru Tineret, UEFA Youth League. Alexandru Pașcanu este fundaș și a înscris cu un voleu de la 20 de metri în victoria 3 la 2 cu FC Copenhaga. El a egalat înainte de pauză, iar echipa lui s-a impus după ce danezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 19. Leicester City a obținut astfel primele puncte în grupa din care mai fac parte FC Porto și FC Bruj. Alexandru nu a ajuns în Anglia la vârsta de 4 ani în 2003 iar din 2007 este legitimat la Academia Actualei Campioane din Premier League Cristina Neagu face din nou parte din echipa ideală a Ligii Campionilor la handbal feminin. Ea a fost a doua cea mai votată jucătoare cu 10 voturi Fiind devansată doar de Heidi Loche cu 13 Din echipă fac parte și două jucătoare de la deținătoarea trofeului CSM București, Isabelle Gulden și Carmen Martin Cel mai bun antrenor este selecționerul României, Ambros Martin Care o pregătește și pe Etogior Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România. Metroul pare a fi foarte popular în București. Doamnele sunt leșinate după transportul cu metroul, înțeleg. Detalii la Republica Fantastică. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultați Deșteptarea și Europa FM Asta vă rog să mai aduceți aminte Să vorbim de rețeta aia de gogoșarchi De la mama Și între timp o să rezolvăm și cu portul USB al Ioanei Mă rog, avem niște mici probleme Pentru deplasarea de la Timișoara Dar venim, adică mâine dimineață Cu toate problemele astea vom fi în centrul Timișoarei În piața Operei da. Auzi Ioana, încearcă cu forța Nu ca să a alergi portul Dar păi asta, încearcă cu forța și în și celălalt poate mic. merge Da, dă-i o Bine, Republica Fantastică România este, A fost un incident care a șocat foarte multă lume ieri Au fost uh, trei cazuri de lipotimie Deci trei leșinuri la metrou Din cauza înghesuielii Și asta este un lucru Au început să circule pe... Deci n-au mai fost pe... vlogări acolo N-au mai făcut întâlniri Au pur și simplu Lumea nu, se ducea la serviciu Da, încercau să se ducă la muncă La 8 jumate dimineața Cam așa, și... cam pe la ora asta. Bun, au să apară fotografii după aceea pe Facebook, că lumea postează fotografii de acolo. Este un meeting într-un spațiu închis. Știți că am mai zis acum câteva zile, am mai vorbit uh, la, de la acest microfon, despre ce înghesuială teribilă este la metrou și uh, cum uh, un incident care ar putea să creeze panică, ar putea să ucidă oameni acolo. Adică e... Da... Deci, problema cu metroul este că a fost întotdeauna foarte aglomerat. Adică da, încă... parcă, ca zilele noastre, ca da. să zic așa, n-a fost niciodată. Am nu Am și eu cu metrou, acum multă vreme, când puteam să folosesc metrou pe... Pentru că nu e metrou într-o Bucureștiu. Da. Bucureștiul, Ca să spunem asta, nu poți să-l folosești oriunde. Și parcă noțiunea de aglomerat era cumva altfel, adică reușeai Băi... să nu prinzi un metrou, mai rămâneai cu încă... 10, 15, 20 da, așa pe lângă. E. Așa e. Cam -am asta văzut asta însemna aglomerat. Bun, atunci. în cazul de ieri de la metrou, înghesuiala a fost teribilă la stația de metrou Victoriei 1, acolo unde și peronul e îngust și este și un soi de pasarelă peste șine și este și un loc de transfer între două magistrale, cea care duce spre Bucur, obor încolo și cea care merge spre Pipera. Uh -huh. Dar acolo problema a fost accentuată sau agravată de faptul că procedura zice că în momentul în care este un astfel de incident și trebuie să vină paramedici să vadă ce se întâmplă, circulația se întrerupe automat. Deci femeia aleșinată, au fost chemați paramedici și s-a întrerupt circulația. În acest timp e efectul de scară rulantă. Adică oamenii au continuat să fie aduși de alte garnituri de metrou pe cealaltă magistrală. Uhum. E ca și cum ai urca cu o scară rulantă și sus, în capăt, se face un meleu, se face o aglomerație. N-ai cum să te feriști, că vezi că e aglomerația acolo, dar te duce scara rulantă. Deci, cum spuneam, metro a fost întotdeauna aglomerat, nu halul ăsta, dar eu mă duceam la fabrică înspre Pipera, pe vremea că Pipera încă era o platformă industrială, pe vremea lui Ceaușescu, și dimineața era un coșmar să te urci în metro, ca să nu întârzii la serviciu. După aceea, pe partea cealaltă, la eroilor, de exemplu, sau la unirea, unde este tunelul ăla într două magistrale. Da. Și acolo, când mă ducea la facultate înspre politehnică, era la fel omorul de pe lumea, adică se circula ca sardelele. Problema este, de fapt, următoarea. Că nu e alternativă la acest mijloc de transport în comun prin subteran. Bucureștiul sus la suprafață este teribil de aglomerat și uh, practic blocat. Sunt ore în care este are grad de congestionare de 95%, ceea ce înseamnă că practic nu se circulă. Sunt ore de vârf. Acum, de exemplu, în București începe să se blocheze traficul cu adevărat și până înspre nouă încolo, practic stai în trafic cu zecile de minute. Nu da, te nu miști, miști deloc. Deci, nu există în orașul ăsta alternativă pentru uh, metrou, în genul de trafic de suprafață, de transport în comun de suprafață, că stai în autobuze. Problema e că timp de 25 de ani. Um, toate administrațiile acestui oraș și guvernul au ignorat creșterea orașului. Infrastructura nu mai face față și acum începem să vedem astfel de incidente, care ele vor continua și vor fi din ce în ce mai dese. Adică primarii Bucureștiului s-au ocupat în general, au fost mai preocupați să devină prim sau președinți dacă se poate, sau să se îmbogățească prin furci. Majoritatea principală a lor grijă a fost cum să fure fără să-i prindă și cum să evită pușcăria. Unii au reușit, alții nu. De construit, ultima investiție semnificativă în transportul în comun A fost faimoasa linie 41 de care râdem noi Dar care altfel este foarte bună Este așa numitul metrou metro ușor Făcută de Băsescu, în ciuda tuturor Opozi opoziției tuturor, că era un scandal monstru, cum să faci un tramvai care să meargă așa repede și să nu uh, fie intersectat, de, să nu aibă acces mașinile pe linia de tramvai. Și după aceea a mai fost podul Basarab, tot făcut de Băsescu și ăla. Păi, era bună ideea că autostrada făcut, suspendată. Se mai tot face acum linia de tramvai în Pantelimon, care e aproape gata de ceva vreme, dar încă nu circulă. Da. De... Deci, asta e durează enorm, enorm. Asta vreau să spun. De deci, ce descrie... Știți, când vă gândiți la corupție și la incompetență, astea nu sunt lucruri așa eterice, nu sunt doar chestiuni de principiu, nu vorbim de filozofie. asta chiar ne afectează zi de zi. Și din păcate sunt lucruri pe care începem să le simțim din ce în ce mai rău. Sistemul sanitar în care la fel nu s-a investit și a fost furat și jefuit ani de zile, începe să ne ucidă. Am văzut o statistică, am vorbit despre asta, unul din două decese în spitalele din România este evitabil. Unul din două decese este evitabil. Ceea ce este o rată, e cea mai teribilă rată din Uniunea Europeană, din punctul ăsta de vedere. Infrastructura de transport este un dezastru da, hai să zicem că mergi cu trenul, ce să, că faci 12 ore până la Baia Mare sau faci 18 ore, ce să mai, asta e, faci 6 ore în plus. Dar uite, că încep să leșine oameni, să moară oameni, trebuie să ne gândim la asta și trebuie să ne gândim întotdeauna cum votăm, pe cine votăm, pentru că cineva trebuie să poartă răspunderea pentru toată această situație care se întâmplă în România de 25 de ani încoace. Adică nu se poate să fim la fel de tâmpiți întotdeauna și să-i punem șefi mereu pe ăia care n-au făcut nimic și nu ne-au furat. Bine, o dăm deja în politică, gata, mă opresc. Păi nu că nu o dăm în politică, dar poate că fiecare dintre noi trebuie să aleagă într-un fel pentru el de fiecare da, nu, dată. Eu nu îndemn pe nimeni să voteze într-un fel sau altul, dar nu se poate. Adică sunt aceleași partide cărora le uh, încredințăm administrarea acestei țări de 25 de ani. Sunt de fapt, aceleași partide, asta ceea, tip care se plimbă pe la aceleași partide. Și lucrurile merg din rău în mai rău și noi ne mirăm Bă, dar din ce în ce mai rău, dar nu face și noi nimic, cum putem să fim apatici așa la nesfârșit? De Deșteptarea la Europa FM. Alege să deschiz bine ochii. În fiecare zi ai puterea de a alege. Să mergi înainte.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 și mi l-au pus pe ING card complet. Așa că acum practic nu mai are nicio treabă cu comisioanele pe salariu. De cine a scăpat de comisioane, de cine a scăpat ține Cel mai bun prieten al salariului. Și ca să afli chiar tot tot tot despre taxele și comisioanele pe salariu, intră pe ing.ro. Cu Faringo Hot Drink acționează rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucuri de timp liber. Cofaringo Hot Drink, când răceala nu te întrece, te distrează de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Beco, electrocasnicele ingenioase create pentru a viața mai ușoară. Acum la eMag ai până la 700 de lei reducere la electrocasnicele Beko. Cumperi mașină de spălat vase încorporabilă Beko DSST6 programe clasă A+. plus 5 ani garanție și primești cadou un pachet de tablete Finish Quantum la doar 1049 de lei. eMag Nu știu niciodată unde te duce o idee, dar știu că de important e drumul până când ia devine realitate. În țara lui Andrei, ne dorim ca orice idee bună să și găsească drumul.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 All oh.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 FM. Chiar mai bună muzică. LP, 8 și 30 de minute Încă cea mai difuzată piesă la radio în România Luca, te rog frumos să fii atent Europa FM și Hochland te invită la Sandwich Fest Un adevărat festival internațional al gusturilor Dacă ești pasionat de prepararea sandwichurilor, fane poftă cu un sandwich delicios la care a adăugat Atenție! <coughs> brânză topită, triunghiuri cu smântână ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul bucurie, urmat de rețeta ta originală de sandviș gustos. Poți câștiga un grill pentru sandvișuri, plus un set de produse Hochland. Îți urăm succes! 1769, SMS cu tarif normal, deci bucurie și un sandviș delicios, la care să adaugi întotdeauna brânză topită triunghiuri cu smântână. Multă baftea! în topită cu smântână, cred că merge cu gogoșarii în sos tomat, după rețeta, mamei lui Zaf. Așa mi scos, se pare Ai scos rețeta aia până la urmă? Da. Ai scos-o, da? Am scos-o, e pe site-ul ăna. E pe, e pe site, da. și e și pe Facebook. Asta voia să ne spună cel mai important. Intrați pe pagina de Facebook Europa. FM să vedeți gogoșarii de la mama. Da, mă rog, deci, rețeta. Doamna mama Luzaf, să știți că rețeta noastră a avut un succes fenomenal. Am primit mesaje. Pune rețeta pe site că să dăm zgrie mașina. Pune odată rețeta. <laughs> da, m-am conformat, deci lăsați mașina în pace. Am fost șantajat să pun rețeta pe site. Voi să o păstrez doar pentru mine. Sunt gusturi Acum. care se potrivesc, știi? Asta, cred că brânza topită da. cu smântână cu gogoșari. Dulce, un pic picant, se potrivește perfect. Da. A, uite, așa cum merg fân. creveții cu usturoi, de exemplu. Ma, da, iar iar începe, de sau mai sau cartofii cu rozmarin la cuptor. O, mi alea. se pare că merg. Adică să... sunt gusturi care Băi, se potrivesc. -vă. -vă. Foarte vă Pateul pus pe pâine proaspătă cu roșii gustoase. Nu? Foagraul cu dulceață. Da, bine, da, este deja ca... Mai... Da, nu. Hă? Acele alte gusturi se potrivesc. <gine> bine, hai da. să, Așa, să... Eu vă mai bine report. să ne facem un pic planul, să vedem cum mergem către da. aeroport astăzi. Ciolanul cu varză. Că trebuie să ajungem la Timișoara, lăsați Ciolanul cu varză. Fasorea cu o fumătură. că Ciolan cu varză, trebuie să spun ceva despre Cluj. Da, da, Spune. Stai puțin, A noi avem acum o știre despre problemele din cu bucureștean și ce investiții se fac, sau putem să continuăm să vorbim despre gusturi care se potrivesc? Nu, hai să vorbim despre traficie, că aș vrea să merg cu trenul la bine Autopenezi. Vrei să mergi cu trenul? Da. Mă gândesc, bine, să fie aștept. greu să ajung în gara de nord întâi. Da, face, adică există expresia, dă-i, doamne, românului mintea de pe urmă. Așa. În 2020 se organizează, o să fie un meci sau două meciuri sau nu știu câte... Trei. Pe trei. Pe stadionul național aici, pe arena națională. Și uh, problema era, domne, cum facem să aducem suporterii de la aeroportul Otopeni până la până în București. Se descurcă ei. Și primăria a zis: "Mamă, știm cum facem și guvernul, facem un metrou pe sub pământ." Asta e o idee mai veche. Un miliard de euro ar trebui să coste, nu? Cât ar trebui să coste metrou până la Otopeni? Da, cam așa. Și ei din Otopeni ajung până în drumul taberei pe linie. Este ceva. Hai să facem un metrou pe sub noi nu reușim să, adică în România nu se face abia se asfaltează o stradă. Auzi? Dar metrou Ăla din drumul taberii. Mama, muncesc la el de 25 de ani. E în plan metrou din drumul taberii. Dar... dar ce te faci dacă găsesc cu o peșteră de lilieci ceva? Pe crasă, opsată. Terminat, terminat, gata, mută și la Campionatul European. Da, mondial, noroc, noroc că nu e oraș istoric. Îți imaginezi eu mă gândesc cum naiba construiesc ăia autostrăzi și poduri în Istanbul. Unde, oriunde sapi dai de 3000 de ani de istorie. Eu cred că nu spun. Sau, <sus> <sus> nu să problema, sau în Roma, sau în Paris, sau în Londra. Sau Roma -o să s obișnuit. Romanii și-au obișnuit, au auzit că au prea multe și nu mai contează. Deci, și oricum, Roma, ai văzut câte ruine. Uh -huh. Dacă era la noi, le reparau, au până au terminat. <laughs> Dar, că tot vorbeam de problemele din transport, și dei Doamne, românului mintea de pe urmă, iată ce declară Ministrul Transporturilor, domnul Sorin Bușe. Ce fel infrastructură va reabilita linia ferată existentă între Gara de Nord? și uh, stația Odeile, care este lângă Aeroportul Otopeni, va construi alți 2,3 km de cale ferată nouă spre Aeroportul Otopeni, astfel încât pasagerii să ajungă la aeroport în 18 minute din 2018, când ar trebui să termine treaba. Vă și brusc, serios? da, ne-am adus aminte. Păi, asta. Adică n-a mai fost discuția asta o odată? Era mai țin pe dată, Radu repara Ber... sigur nu, de mai multe ori. Da, sau, sau așa, Radu Berceanu când era el ministrul la transporturi. Hă, nu știu când. Ce doar de Radu Berceanu. ce da, avem linie de cale ferată, nu trebuie da. decât să o reparăm un pic și uite până una și alta. Merge. Și mai țin minte alea cum coborau aia din tren, da. odată că n-aveau nici măcar uh, peron. Da, nu, coborau nu. de la 1 metru jumătate. Așa, de la 1 metru jumătate. Și dupăia oiau prin când vreo 2 km, nu știu cât Cu nu, Exact. Nu aveau, le pusese sunt niște microbuze. Aia ulterior, da. Pluteau prin noroi puțin, floscăiau și. Bun. Până dacă, adică e linia de cale ferată către între Otopeni și București și Gara de Nord sunt, nu știu, 20 de kilometri. Pe 18 kilometri din ăștia este cale ferată. Mai trebuie făcuți 2 kilometri, 2 kilometri din 20, să zicem. De 20 de ani încoace ne gândim Păi să facem mă, ăștia 2 km să nu facem Poate ar fi o idee bună Nu, mai bine facem 40 de km de tunel <laughs> <laughs> <-a, mă>, <laughs> Lasca că ne mai gândim un pic eu zic că nu fac niciuna nici alta <laughs> Am eu o, o presimțire așa 8 și 35 de minute radiourile mai tare Știm că sunteți în trafic Măcar vă deranjați vecinii, nu? Vecinii de trafic Spin Doctors to Princes Bună dimineața! și 39 de minute. Bună dimineața! Suntem Europa FM, deșteptarea și am venit la serviciu din de dimineață. Da. Și Vlad s-a obișnuit la onda și ar fi preferat să fac asta de acasă. Era drăguț când făceai emisie de acasă. Băi, nu mi-a plăcut. De... Mă rog, din curul de faptul că te dura spatele, dar... vai culul... mă rog. de capul meu. Da, nu nu, nu mi-a plăcut, adică îmi trebuie interacțiunea cu oamenii. Da, da, da. faptul te că te trezei eu o cafea și după aceea te întindei lejer în fotoliu și făceai emisie? Eu lucrez și aici și lucrez și acasă. Am înțeles. Că acasă mai am diverse colaborări cu, pe, pentru online, pe blog, da. pe nu știu am ce. Că și blog, am și un blog. Am un blog. <laughs> <laughs> da. Și poți să lucrezi și acasă. Adică am ambele experiențe. Și de lucru de acasă și de lucru la un loc de muncă propriu-zis. Mm -hmm. Și sunt plusuri și minusuri la fiecare. Și ai testat și birou? Am testat și am și, și birou, șantier. Cum să nu? Ai testat și șantier? Cum adică, am testat ai șantier? Că, am lucrat pe șantier. Asta zic, ai testat, ai lucrat și pe șantier, da, nu cărat... doar într-un loc de muncă reprezentat de un birou. Nu, da, am cărat moloz la viața mea la un moment dat. Muluz, cum zicea șeful de echipă. Haide, băi, am muluz ăsta de mai încolo. Moloz, da. Am dus moloz, am descărcat vagoane cu cărbuni, deci ești trecut prin Da. și muncă. Am sortat cartofi, și am făcut multe lucrări asta cu cărbunii și cartofii am, am fost în armată. Am fost folkist. Am făcut multe folkist, lucruri, da. Da? Am lucrat pe banda de montaj în fabrică. Folkist nu folkist. folkist. am încercat să fiu folchist că mi s-a părut o chestie bună. Am încercat să am fost folchist când eram la brigada artistică în armată, uh -huh. încercând să scap de instrucție. Și a venit revoluția am da. Dar uh, discuția noastră din dimineața asta ne, ne oferă posibilitatea să stăm de vorbă cu voi din nou la 0372 069599, adică despre avantajele și dezavantajele lucratului de acasă sau la locul de muncă, propriu zis. Tradițional, așa da, cum facem de obicei da. Adică unde e de fapt, unde crezi că e mai bine sau unde e mai bine Sunt oameni care deja, sunt mulți oameni care lucrează de acasă, -e, de acasă. e foarte greu să mă strânesc de acasă Să mă predic și să mă duc să fac ceva Este disciplina Da, adică a trebuie să fiu foarte ordonat și da, să mă hotărăs să zic gata în momentul ăsta am e treaba asta, o și termin Da Calfel altfel, știi cum e, de acasă nu te controlează nimeni, Ai da. senzația că deadline-ul e undeva mai încolo și zici, las că o fac -o mai încolo. Aha. Se întunec afară și se face somn. Deci, încă o dată, sunt avantaje și dezavantaje când lucrezi de acasă sau uh, lucrezi la un loc de muncă propriu. Zis acasă ești propriul tău șef. Asta, nu știu, dacă ești dur cu tine sau crud cu tine însuți, poate fi foarte dificil. Dar și dacă ești un șef bleg, când lucrezi de acasă. Este foarte nasol. Dar tu țip la tine, te uiți în oglindă și, Băie, și hai, că... pe trene! Ridică-te! pe blog. Am învățat pe propria în piele. Uh -huh. Că atunci când am de făcut un lucru, trebuie să-l fac în momentul ăla. Adică nu trebuie să-l las. Că dacă las, A am, am încurcat-o. Îmi stabilez deadline-uri sau primez deadline-uri de la diversi colaboratori care îmi spun am nevoie de asta până la data D. Ăla este sfânt. Bată. Adică dacă depășesc deadline nu am încurcat-o. Am încurcat o, -o. 0372069599. Unde e mai bine să lucrezi acasă sau să ai un loc de muncă tradițional? Sorin, bună dimineața! Salut, Sorin! Bună dimineața! Să trăiești! Din Timișoara sunt! Aaa, mâine poate ne vedem așa de dimineață, când te duci tu sper. la serviciu. Sper! Ia zi, unde crezi tu că e mai bine să, să lucrezi acasă? au care sunt argumente pentru una și pentru alta? Mie cel mai mult îmi place să lucrez acasă. Dar ce lucrezi acasă? De toate! Adică... Sunt și instalator, Aha. sunt și electrician, Aha. sunt și mecanic, de toate, toate, Fac și agricultură. Aha. Dar, pe da. lângă asta... Nu prea sunt bani, eh? Exact. Mai am și două joburi. Oh. Mamă, ce tare! Ce <laughs> ascultători avem! În jur de 5 ore pe noapte dorm Mama. și, în schimb, sunt în plină activitate de dimineață până seara. Deci îți place munca. Cred că asta e esențial, să-ți placă munca. Da. Sau să conștientizezi că lucrul ăsta e necesar. Mulțumim, Sorin, ne vedem mâine la Timișoara în piața da, Nu cred, cred că omul e la muncă, n-are timp Bogdan, bună dimineața Bună, bună dimineața Salut, De acasă sau de la serviciu? De la serviciu, întotdeauna Da, de ce? Păi suntem pe drumuri, ca să putem să plătim contribuțiile Nu, dar întrebarea e așa Deci tu lucrezi la un serviciu tradițional Nu, cu șef, cu birou, cu asta Nu, nu, nu Din păcate nu, nu e așa de liniștită treaba da, da Am cum? o firmă și trag de ea ai de steaua de ta. Auzi, dacă ai firmă, lucrezi și acasă, lucrezi și la birou și, exact. și nu aptea, te mai trezești și mai lucrezi tu un pic. Cam, cam așa, dimineata da. ești șofer de aprovizionare, după aia la prânz faci contabilitate, recepții, uh -huh. pe la, după prânz așa mai faci un pic de șoferie, te mai duci până nu știu unde și se arăți bate de la IT, cu mailurile și cu site. Auzi, dar tu ce, ce înțelegi din oamenii din țara asta care trăiesc doar din ajutorul social și ar putea să muncească, dar nu vor? Adică, ce... Aș putea să zic asta la radio, sincer. <laughs> Mersi frumos. Mulțumim, tare. <laughs> Nu, dar Bogdan. bune, sunt oameni care muncesc atât de mult. Uite, am avut două telefoane, da. oameni care muncesc. Primul ascultător spunea dorm cam 5 ore pe noapte. Da. Uh, și apoi bănuiesc că și Bogdan, tot vreo 5 Da, care Bogdan alergă. Și nu știu. Oamenii ăștia ce să înțeleagă atunci când statul întreține milioane de oameni doar ca să dea cu mătura pe stradă pentru că nu vor să muncească. Florian, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Din București vă sun. Salut. Și de acasă. Ia zi. Deci eu muncesc pentru o companie multinațională da. și ca avantaj, să zicem, este faptul că faci niște economii de transport și de timp. Adică poți să lucrezi online, remote, cum ar veni, nu? Remote, da. Aha. Așa se lucrează. Da. Lucrez într-o echipă globală, să zicem. Auzi, ești, ești disciplinat? Adică Aha. reușești să te ții de muncă în fiecare zi să te conectezi la ceea Hai. ce fac colegii tăi? trebuie să te conectezi pentru că eu sunt plătit pentru performanță. Auzi, dar nu te supăra... Uh, nu îți lipsește interacțiunea cu oameni adevărați? Cu, cu colega de birou? Da. Da, este nu, serios. Cel, mai mare, cel mai mare handicap. Lipsa de socializare. De cât timp lucrezi numai acasă? De un an jumate aproximativ. Și înainte lucrai la un loc de muncă tradițional, înțeleg? Da, un open space. Ok, dar interacțiune cu oameni, adică aveai colegi. Exact. Asta îmi lipsește cel mai mult. Nu devii are... așa încet, încet sociopat? Uh, sper să nu. Ok. Mă rog cu mai iese da. și el pe balcon, pe mă rog Facebook, Facebook cu. mai vorbește cu lumea. Mulțumim are mult! George, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Uh, să nu m-aș vedea să, să lucrez de acasă, cred că niciodată. Da. Cred că aș îmnebuni. Uh -huh. Să nu interacționez în fiecare zi cu cineva, să nu... Uh, ale toată ziua asta, că în nu cred că, că aș putea să, să lucrez de acasă. Nici măcar o zi. Da, am înțeles. Știi cine cred că are numai... Are toate dezavantajele lucrului de unul singur și nimic din avantajele locului de muncă? Vatmani, domne. Deci nu doar... E mai rău decât la șoferii de autobuz. Pentru că... Deci, ce face Vatmanul? Stă în cutiuța lui singur toată ziulica lui de muncă. Așa Cât lucrează el opt ore... Nu vorbește cu nimeni că n-are cum, nici n-are voie să stea de vorbă la telefon sau la nu știu ce. Și nici măcar n-are opțiunea pe care are șoferul de autobuz să facă stânga sau dreapta dacă vrea el așa, <laughs> știi? Nu poți să... Mai că să are să... câte un macaz câteodată. Mai, sim, dar singurele lui momente mai de variație așa sunt când coboară și trage de macazul ăla, cât ori mai fi și mecanice. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Vânzător de multinațională... Da... De când am terminat facultatea, prin 2005, numai home office lucrez. Aha, și? Eu sunt în cealaltă categorie. Nu știu dacă aș exista o săptămână să lucrez în bio, că te m-aș pe aici. Dar spunem, la ce oră începe programul tău de lucru dimineață? Câteodată la 6, câteodată la 10 Aha. Depinde de client Dar ai zis vânzător de multinacional Asta înseamnă că lucrezi de acasă pe calculator Sau ești cu mașina și umbli de colo-colo? -col? Sunt cu mașina și, și umbli de colo-colo Asta să zic ar fi cel mai mare trade Pentru faptul că sunt plecat de acasă mult Aha. Că mai am și zile în care Doarme România Da și atunci pot să mai stau acasă cu familia, Aha. mai recuperez un pic. Da, am înțeles, corect. Dar vezi, tu nu lucrezi... Adică lucrezi mai de unul singur, dar interacționezi? Ai clienți, mai vorbești cu... Am clienți, am echipa de suport. Așa. Deja la nivelul ăsta, de unul singur, nu mai poți să mai faci treaba. Da, corect. Merci. Hai să vorbim și cu Daniel. Bună dimineața! Bună, Dane. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, lui. salut! Uh, nu m-aș vedea niciodată să lucrez de acasă. De ce? Uh, mi se pare nu știu, mă plictisez repede să stau acasă Aha, Păi da, da, e treaba, ai de muncit, cum? Da, dacă nu, nu doar nu stai Nu contează, dacă nu alerg toată ziua Și dacă nu, în traf, dacă nu stau în trafic Dacă nu mă duc Eu sunt antreprenor, lucrez în construcție, Am o firmă de construcții Am mm și -hmm. la, la muncă Abii, Dacă ești constructor, Pă... ești de asta, activ, cu șantier, cu astea da, Mai, da, mai da, țipi da. la ei, așa? Da, ce să fac, mai trebuie Nu e genul meu Nu, -i no -i... Genul meu. nu, nu că nu, mă gândeam că nu, poate ți-ar lipsi asta Să strigi la unii, la alții nu e genul meu, nu cred că așa se păstrează un om Mai ales în ziua de azi Se găsesc foarte greu oameni serioși Care vor să muncească așa e, Cel așa puțin e. în domeniul construcțiilor Greu găsești un meseriaș care Ar vrea să muncească, tot vor bani Dacă când îi duci pe șantier și vezi cum lucrează Te cu -așa de, de dorit. Da da. da, cred că astea sunt uh, cele două mari probleme ale lucrurilor de acasă, când, dacă te gândești la dezavantaje. Știi? Disciplina că trebuie să fii foarte disciplinat și, doi, absența interacțiunii cu alți oameni. După un timp te afectează. Pe de altă parte, îți faci singur programul, poți să lucrezi în pijamăluță, trântit pe canapeluță, e mai confortabil.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 sunt set de produse Hochland. Alături de noi este Elena. Bună dimineața. Bună dimineața. Elena. Da. Ce sandwich ai propus tu? Un sandwich cu o ochi află proaspătă, caldă, cu semințe, cu, bineînțeles, cu brânză topită cu smântână Hochland, un șnitzel crocan cu fulgi de porum și măslinive. Mm, treabă de ca bună treabă. Ah, da. da, corect. Da, și să mănânci singur sau cu cineva? Singur, nu se împarte cu nimeni. Ai ah, Cred că lucrează de acasă, Elena. Ca altfel nu mă explic. Elena, bravo, felicitări! Mulțumesc. Tu ai câștigat premiul, un grill Mulțumesc. Philips plus un set de produse Hochland, la Europa FM. Concursul continua și mâine dimineață pentru și mai multă inspirație de la Hochland. Și apropo de mâine dimineață, vă reamintim mâine deșteptarea se dă din centrul Timișoarei, din piața Operei, ba mai mult, la 1 și un sfert Moise Guran și cred că îl invită și pe Vlad, dă-mi un feeling așa Dau România în direct <laughs> din, din piața operei Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Pentru ce îi trebuie unui pensionar? Ce dacă că a fost ofițer 70 de milioane pensie? Ca să fie ofițer, că dacă n-are această perspectivă, s-ar putea să nu ne mai aperi nimeni în țara. E un haos în țara asta încât dacă Mai bine nu apărăm. În care... exact. Când da, noi ne punem problema că, că avem bani de neurofene în fiecare lună, ia mai două dracu de țară. România în direct. Cu voi siguran. În fiecare zi de luni până joi la la și 1 sfert la Europa așa. Asculta România Direct online pe EuropaFM.ro.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 mai mult, până pe 20 octombrie, ai 25% reducere sub formă de cupon de cumpărături la telefoane, smartwatch-uri, laptopuri și tablete. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. ANM anunță ploi astăzi în cea mai mare parte a Olteniei, local învanat și izolat în rest, la munte. În primele ore ale zilei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. O zi rece se anunță și pentru capitală, cer mai mult acoperit, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Maxima nu trece azi de 11 grade. Activitate dată peste cap în această dimineață în spitale, în intervalul 8-10, asistenții medicali sunt în grevă de avertisment. Vor să tragă încă un semnal de alarmă cu privire la situația salarizării din sistem. La spitalul Floreasca din Capitală, de exemplu, sunt asigurate doar urgențele prin unitatea de primirii urgențe, anunță sindicaliștii. La această oră, în fața unității sanitare, protestează angajații spitalului între aceste ore 8 și 10 nu se operează în spitalul Floreasca, nu se fac internări decât internările majore prin opu. doar urgențele prin opu se vor asigura astăzi. Câteva sute de salariați astăzi vor întrerupe lucrul. Sunt la patul bolnavului, dar nu muncesc. O treime asigură, într-adevăr, continuitatea mediul actului medical. Sunt 700 de paturi în spitalul Floreasca. în țară să mult mai mult. Nu vor avea sper de suferit. Noi nu vrem să sufere pacienții. Noi vrem să atragem un, un semnal de alarmă, conducătorii nu știu că nu se mai poate, dar pacienții nu vrem să sufere. Despre revendicările sindicaliștilor a vorbit vicepreședintele Federației Sanita Sămar Sepi. În primul rând, introducerea în oblața 20 a tot ce înseamnă personal tehnic-administrativ, funcționarii publici din DSP-uri, treșele grădinițele, eliminarea diferențelor foarte mari care există în acest moment între colegii noștri care lucrează în spitalele neclince în raport cu cele clince și cei care au studii pozițiale în raport cu cele superioare în contextul în care fac aceeași muncă și aplicarea sporurilor la nivelul anului 2016 și în 2009, așa cum am solicitat de la bună început. Grevă de avertisment și la Spitalul Județean din Arad, mulți dintre asistenții medicale au venit din libere la acțiunea programată până la 10. Delia Bonca este liderul de sindicat Sanita Sarad. Am considerat că nu să putem face conform legii să lucrăm doar cu o treime, noi fiind în mare majoritate puțin peste o treime de serviciu pe fiecare secție. Asta e situația cu lipsa de personal, dar nemulțumirea membrilor noștri se manifestă prin venirea lor de acasă, rămas cei din tură de noapte, cei din secții încearcă să acopere serviciile pentru că noi nu facem grevă împotriva pacienților. Din contră, dorim ca pacientul să fie pionul principal și să fie mulțumit. Aproape 150 de asistenți medicali de la trei spitale din Brașov protestează în această dimineață, este asigurată o treime din activitate la Spitalul județean de Urgență, la Maternitate și la Spitalul de Boli Infecțioase. În celelalte spitale din Brașov, activitatea se desfășoară normal. Dacă revendicările sindicaliștilor din sistemul sanitar nu vor fi soluționate, pe 31 octombrie este anunțată grevă generală. Pentru această acțiune s-au strâns deja peste 68.000 de semnături, anunță Federația Sanitas. Președintele Claus Iohannis va cere opinia bancherilor înainte de a promulga legea conversiei în elvețieni, Este nevoie de o analiză, precizează șeful statului. Împreună cu echipa mea vom lua fiecare act normativ în parte, vom analiza, vom cere opinia și celorlalte părți implicate, de exemplu când vorbim despre conversia francilor, cu siguranță voi cere din zona bancară o opinie. Legea conversiei creditelor în francelvețien la cursul istoric a fost votată ieri cu unanimitate în plenul Camerei Deputaților. Potrivit documentului, conversia ar urma să se facă prin act adițional la contractul de credit la cursul de schimb de la data încheierii contractului. Legea este însă criticată de guvernatorul BNR. Mucurisarescu Sărescu afirmă că este un exemplu de curent populist, care va genera euforie în rândul beneficiarilor pe termen scurt, dar poate genera costuri economice deloc neglijabile pentru societate pe termen lung. Ministrul Justiției nu părăsește guvernul după ce moțiunea simplă inițiată de PSD la adresa sa a trecut de votul deputaților. Premierul Dacian Cioloș consideră că Raluca Prună trebuie să-și continue activitatea în cabinet. Șeful guvernului spune că Raluca Pruna a fost chemat în Parlament nu pentru ceea ce a făcut în domeniul pe care îl gestionează, ci pentru anumite declarații făcute într-un context mai larg legat de investițiile financiare în justiție. Moțiunea cu titlul și minciuna poate să ucidă, depusă de PSD, cerea demisia Raluca Pruna după ce aceasta a declarat în plenul CSM, că a mințit judecătorii de la CEDO în privința fondurilor alocate pentru penitenciare. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Mulțumim Ioana, Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Borussia Dortmund a câștigat cu 2-1 în deplasare la Sporting Lisabona, cel mai interesant meci al serii din Champions League. Ovameyang a deschis scorul încă din minutul 10, iar formația germană a condus cu 2-0 la pauză. În celălalt meci din grupa Real Madrid a vins o cu 5-1 pe Legia Varsovia. Cristiano Ronaldo nu a înscris, dar a oferit două pase de gol. Marcatorii au fost Bale, Asensio, Lucas și Morata. Legia a încasat 13 goluri în aceste prime trei partide din faza grupelor. Juventus a câștigat cu 1-0 pe terenul Olimpic unde și a jucat în 10 din minutul 54, când Lemina a primit al doilea galben. În prima repriză, Buffon a apărat un penalti executat de la Cazet, iar Cuadrado a marcat cu un de oră înainte de final. Între timp, FC Sevilla s-a impus tot cu 1-0 în deplasare la Dinamo Zagreb. Remize în grupa EBA le în Tottenham 0-0 și TSK Moscova a 1 la 1 În fine, în grupa G, Leicester City a trecut cu 1-0 de FC Copenhaga, iar FC Porto a câștigat dintr-un penalti transformat în minutul 93 în deplasare la FC Bruges, 2-1 după ce belgienii au condus la pauză. Diceară se vor disputa celelalte opt meciuri, printre care și derbiul rundei FC Barcelona-Manchester City. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Ian electoral, vreau să vă obișnuiți cu mersul la urnă și cu votatul. Avem Radio Voting în această dimineață. O piesă românească în câteva minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.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 Pentru tine vama la Europa FM 9 și 10 minute avem Radio Voting 0372069599. Susțineți muzica românească așa cum facem și noi la Europa FM. Aveți de avem o piesă nouă de la Nicole Sheri, se numește Cuvintele tale. E lansat acum 3 zile. Versurile îi aparțin artistei, parte din ele E produsă de hahaha -ha, ha Production, de Șerban Cazan. E un cover după piesa aia, cuvintele tale, două petale. <laughs> nu? era buzele tale, două pedale. Ai, nu mai, nici nu mai era contează. Cu era cu cuvintele tale. Da, cuvintele. Aia cu petale, mi-aduc și la ceva aminte, dar... <laughs> Nu mai două știu exact cum e introducerea Dacă vrei putem să facem radio Voting pe asta, cuvintele tale, două pe tale <laughs> Și când. tu Da, când eu și ah. dacă place la lume Nicol Șerii, cuvintele tale imediat în deșteptarea Vă invităm să ne sunați așadar la 0372069599 Și să ne spuneți inclusiv pe WhatsApp Dacă vă place sau nu piesa 07281122 Prin SMS la 1769 Imediat difuzăm piesa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 și eleganță indispensabile în ta. Calitatea profesională Heiner vine cu până la 30% reducere. Comandă de pe Emag Blender Heiner Master Collection O faț, capacitate de 1,5 litri cu 5 viteze și funcție puls la doar 195 lei. Emag Online va fi simplu. De acum, îți poți alege pasta de dinți fără dileme.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 Într-un schimb de experiență. Oh, ce ai făcut într-un an? Eh, dar tu ce ai făcut? Eu am reușit să mă mut de la parter la etajul 3. Lidl angajează oameni surprinzători pentru cariere de surprinzătoare. Aplica acum pe cariere.leader.ro și descoperă o multitudine de beneficii încă de la angajare. Cu Faringo Hot Drink acționează rapid asupra supra simptomelor răcelii și gripei și te bucuri de timp liber. Faringo Hot Drink, când răceala nu te întrece te distrezi de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani.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 Cea mai bună muzică! Europa FM Europa FM, 9 și 18 minute Radio Voting cu cea mai nouă piesă Nicole Cherie. Cuvintele tale vă așteptăm în 3 minute și jumătate la 0372069599. Cuvintele tale chiar mă lovesc dar eu sunt tare și nu mă opresc Tu vrei să mă eu știu cine sunt Tu cine ești Piesa asta-i pentru tine Poate așa te simți mai bine Știu ce crești despre mine Dar eu cred că pot mai bine Nu pot să înțeleg de ce Îți pierzi toate zilele Zilele și nopțile Urmărești în tot ce fac Cu cine sunt și cum îmbracă Nu mă judeca, nu știi de fapt Nici măcar de unde am plecat Sau ce am văzut pe drum Simt că nu-mi mult nimic Poți nu ceva pozitiv, oare mă mai știi? și nehotărât Cred că n-ai mai râs de mult Te grăbești să vezi la mine Tot ce nu îți mai convine Te-am băgat trea mult în seamă Cheltui timp și timpul scurt Din tablău tu vezi o ramă ce nu mă doar orată, Nu mă judeca, nu ști de faci măcar de unde am plecat, sau ce am văzut pe drum, ne mi nemziste mult nimic nu ceva pozitiv Oare mă mai știu Cuvintele Cuvintele tale, Nicole Șerie, piesă 9, 9 și 22 de minute. Sunteți în deșteptarea la Radio Voting 0372069599. Intrăm în direct cu Daniel, bună dimineața! Bună dimineața, Daniel, Salut! Nu-mi place, nu-mi place. Nu, mi place nu nu deci place. de ce? Zi și de ce? Pentru că Nicol și e obișnuit cu alt gen de aceasta nu sa-i se potrivește Nu îi se potrivește, mulțumim are mult, Adi viața, Toată viața să cânte numai asta Adi, bună dimineața! Salut! Bine așa, să trăiești. Da, da, da Bun, și de ce, de ce, de ce? E alt stil, o altă voce Un pic de la măzit de Nicol cu... Am înțeles. Am înțeles Am inteles. Deci, nu-i place pe invers. îmi da, place frate. stilul vechi, îi se potrivește mai bine asta. asta. Reinteracțiunea cu publicul e cea mai grea meserie Vă spun, cum să faci? Deci, sună primul. Nu, domne, el stil nu e nașpa zero. Pa. Vine celălalt. Domne, ce bine că și-a schimbat stilul. Bravo, bravo. Da, gusturile <laughs> nu se discută. Nicolae, bună dimineața. Salut, Nicule. Uh, vă salut să trăiți, să trăiți. Salut. Uh, sunt puțin supărat pe Zaf pentru că sunt foarte puține știri despre rapid. <laughs> Asta am înțeles, da zile de piesă dacă îți place Băi, sau nu. Nicule, ce mai faci? Că nu te mai uh, mult. Hai, zi. Da. Uh, un mare nu. Un, un mare, mare nu. nu. Bine, Bine. e. Dan, bună dimineața. Săraca Nicol, Bună dimineața. Să trești. Nu. Nu. Nu. Să vină... Vrem femei, știi, vorba domnului Popescu? <laughs> da. Vrem femei. Vrem și doamnele, doamnele. doamnele. pe Nicol și am senzația că domnul o resping. Da. 0372069599. Florin, bună dimineața! Salut, Florin! Bună dimineața, băieți! Vot că ta e gata. Un mare nu și de la mine. Ai văzut? Iată, Nicol, Suferă. Ștefan, bună dimineața! Salut, Ștefane! Bună dimineața! Să Triniște, mai Dăm aici radio și zic cum e piesa. Ei, tot nu! Tot nu! Dar de ce, domne? Dar? Dar? Așa? A, dar? Da? Um, e 100% mai bună decât ultima melodie. A, deci... Am deci e da sau nu până la urmă? Domnie. E felicitări pentru da. îmbunătățire, dar tot. <laughs> mai veniți la toamnă, știi? Bravo, noi <laughs> mai ai luat 2, 4 tot Nicol la toamnă. Vino la mărire. Da. Elena, bună dimineața! Bună dimineața, un da! Un da, măule, să sună femeile, să sunet doamnele! Elena, îți mulțumim, Maria, bună dimineața! Bună Mărioară. Bună dimineața, bună da. dimineața! Bună. Da, îmi place, da. îmi place copilul ăsta foarte talentat și are o sensibilitate pe care eu cred că nu o găsim nici măcar la cei foarte consacrați. Mulțumesc, da, da. da. Cu da. plăcere! Mulțumim tare mult, Laurențiu, urmează un nu! Da. Bună dimineața! Salut! Ai păcălit, da <laughs> <laughs> Mulțumim Laurențiu. Cecilia, bună dimineața bună, Cecilia. bună dimineața, bun mare, da, bun mare, da Mamă, Cecilia. egalitate, 5-5 Ia să vedem Sună doamnele acum da, da, da, da, da. Marilena, bună dimineața bună, Marilena. Uh, bună dimineața, bună. da bună. Pentru piesă și să vă spun ceva mâine Să nu fiți invidioși dacă Moise o să facă Selfie-uri cu admiratorii din Timișoara no, Nu știu ce să zic Să ne împomnii dacă ești din Timișoara Nu suntem răzut la o zi bună, la te revedere. totuși la Timișoara, chiar dacă ești la Monica, da, bună, dimineața. Acum, da. bună dimineața. un mare, da, îmi place un... foarte mult. Bravă, Monica, Mamă, ce se seama, solidaritatea fi... Alexandru, bună dimineața. Girl power. Girl bună power. Dimineața. Da, mare, da, pentru voce, Boy Boy zi, da. <laughs> Vă uite, și Alexandru e cu girl power. Uh -huh. uh, Mihaela, bună dimineața. <laughs> bună Mișo. dimineața, bună. mare, da. Mare da. 9 la ce Ce recuperează Nicola? Ei, bună dimineața Bună Flori. Bună dimineața bună. Un mare da Pentru piesă sensibilă ah, Voce da. super Da, da, da Crește mm. frumos, Nicol Este 10 la 5 Bravo, bravo Elena, bună dimineața Bună dimineața bună. Un mare da Numai niște oameni insensibili Ar putea să spună nu Hai, domnule, e chestie de gust sus... Să nu facem insensibili Ia să vedem, Ana Maria Bună dimineața Bună, bună dimineața Bună din da? păcate nu, nu-mi place Am înțeles, nu. dar de ce nu-ți place? Stai că ești prima fată care zice că nu, de ce? Nu-mi place, e chiar siropoasă E, e siropoasă e pia ea pentru o fetiță pantă. Pantă fetiță, P păi da, e, e foarte fetiță Nicoleșeri. Cât e-n are mai acum? A făcut 18, n-a făcut încă 18. Să 18, aproape nu? de majorat, cred, nu știu da. exact. Uh, Maria, bună dimineața. Bună, bună Maria. Bună dimineața. Normal că da, cum să nu ți placă, e sensibilă, e drăguță, fata. Da, da, da, și da. Și da, atâția da. bă băiețeraia o au fost înainte că nu m-am putut apune să nu. Băiețeraie, răi. <laughs> da. Pues <băieții laughs> e cum ne nebunesc pe noi fetele. <laughs> da. n n n n n n n n nu, ne oprim aici, are 17 ani E născută în ani. 98 Aha. Hai, 12, la 12 voturi pentru 6 împotrivă Bravo, Nicol Cerii, uite că a câștigat piesa astăzi Cuvintele tale am ascultat În deșteptarea la Europa FM, Vlad, ești atent puțin Cuvintele tale, două pedale Fii atent ah, da, da, da, da, da. Simți cum vine? Treaba. asta e de pe vremuri așa de prin 90, adevărat, de prin anii 90 I Can Dance, Genesis vorbind de Phil Collins Imediat în deșteptarea Dacă voi era dor de el, s-ar putea să-l vedeți cât de curând Hot sun, down, my feet just Hot sun me sweat. getting close got me To me, but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants. Phil Collins pe care l-ați ascultat, Phil da. Collins dacă vreți să l vedeți live, aveți ocazia asta, revine în turneu. Păi, După 10 făcuie, ani. A făcut un turneu de padio la un moment da. dat. Ce parcă e singurul, mulți au făcut turnee de adio. E adevărat, deci, da. confirmă revenirea în activitatea muzicală, începem în vara anului viitor, are un turneu european, Londra, Paris, Köln, și Bragadir, nu, așa, și se cheamă, turneul se cheamă Not Dead Yet Live, adică Not încă, încă yet, nu sunt mort live, asta e. Da. Problema e așa, că bietul Phil Collins, deci povestea este următoarea, este se fare fascinant. Phil Collins, mm -hmm. mare, domne. toboșar pe vremuri Genesis, cariera solo, super treabă. Phil Collins și-a anunțat retragerea în 2011, în urmă cu 5 ani, în urma unei afecțiuni la nivelul terminațiilor nervoase la mâini, din cauza căreia nu mai putea să cânte la tobe. Deci probleme medicale. Da, super deprimat, a dat niște interviuri îngrozitoare, bietul de el, nu știu ce. Și, bă, a reușit cât de cât, știi, și a revenit. Și a anunțat în toamna lui 2015, a zis, băi, știi ce? M-am răzgândit. De fapt, încă n-am murit. Hai să revin pe scenă. Uh -huh. Rezultatul a fost că fanii lui au lansat o petiție Phil Collins trebuie oprit nu Și au început să strângă semnături împotriva revenirii lui Phil Collins pe scenă Cu mesajul, uh, mesajul fiind Și așa e prea multă suferință în lume Ce drăguț. <laughs> Și au strâns câteva mii de semnături Dar Phil Collins a insistat să ignore aceste semnături, și uite, revine și spunem că nu e mort. Dar nu pune și România, nu știm nimic de treaba asta, nu? România, după ce moare, vine. Ca... Păi, în România ce mă vin numai astea? Când sunt. Deci, Bă, se perfuzează în. știi? Se perfuzează în. Deci, cred că în backstage așa. și după aceea vin pe scenă. Deci, tu o să vină după ce mor jumătate dintre ei și mai rămân, Dacă rămâne, bunul avem noroc. Așa, atunci mă. o să vină U2 aici mă ca dieci Da, și o să vină cu perfuzia până la marginea scenei după care o să cânte un pic și gata asta o să fie ACDC-au venit <gângătă -o> Nu mai zic nimic <gântă -o> Dar <gântă -o> numai bine. așa mă, vin pe bune adică ăștia, Filconist trebuie să vină cu 20 de ani Da? Deep Purple, toți ăștia trebuia să vină acum Dar Deep Purple au venit cu 20 de ani dar era tot târziu pentru ei am, vă... <gântă -o> -am văzut-o la sala polivalentă <gântă -o> era să zic. Da, și eu acolo. A, a nu a, cred. Da. A fost și zi Da, Zito afu, ca lume. da ca lume. Era încă mic, nu înțeleg, mai lucru dar mai a ideea. Ce vârstă să da. ți a plăcut? Nu mai știu ce vârstă, încă da. nu mai știu, nu exact. A adus 13 da. ani, 14 ani. Te-a adus bunicul la din Papolo în Firenze lui. mare de ai că e. pe Petrescu, vezi? Nu la Cica Petrescu n-am fost. Da, apucat să vine din Papolo. e vorba între noi ăștia n cum să vină cu 20 de ani Vlad, să vină la ce? când n-aveau să Acum avem arena, avem alea. Ce Michael n a venit. Ce? N-a venit? Înainte să moară. Michael era băiat ca lume. <laughs> Michael era treabă să întâlne cu toarșul Iliescu. Dacă me a nu se aminte pe piesa oare. asta, Spook cu ocazia asta. Water. Da. Știi ce a inspirat asta? Chiar un incendiu în Elveția. Frumos. Să difuzăm sau sunt vreo 120 de versiuni ale acestei piese. Da, sunt sau nu? O, las -o, cum să nu? Am mă, Vlad, dacă nu vrei, nu o lăsăm. Gata, o dăm a, pe toată. Pe cuvânt, insist, să o difuzăm. Taci. Deep Purple, da? Smoke on the water pentru cei mai tineri așa ca Luca. Mai tare! Ca acum ești mulțumit Vlad Petreanu Pentru la toți Pretănii mei Smoke on the Water Deep Purple La Europa FM 9 Și 39 de minute A da știi că mai e din piesă M-ai învățat să nu vorbesc Pe final. Ia uzi. Este fade-out și nu e cu voce Mama ce mai a înervat fade-out-ul când era mic și înregistra în casete așa, așa, așa, așa, De la exact. radio era câte o piesă care îmi plăcea mult de tot Și, și așteptam vorbeam, și dam, o prindeam Yes, rec! Da. Și pe final intervenea un zafiu al vremurilor da. <laughs> e, Stimați ascultători da. Și ce muzice, ce muzice înregistrai? Ha? Nu pot să spun da. <laughs> Eu o de la radiourile sârbești sărbești Când faceam... Armata cât de cât și interveneau DJ-i sărbici. Vă că mergem să uite, mergem aproape de Imbanat. Acolo Chiar poate din vreo unul. Domani. Mâine, din Timișoara, din Bine. piața Operii. Avem sunetele lui Petreanu. Da, fiți atenti, Dacă tot este jumătate de oră aici în care vă dăm tot soiul de sunete neobișnuite pentru Europa FM, cum ar fi Deep Purple, <laughs> <and the> Water, <laughs> am găsit o chestie foarte mișto. Un muzician maghiar pe care îl cheamă Christoph Gal și care compune și interpretează melodii folosind numai și numai obiecte din jurul casei sau din casă. Deci probabil că a început să compună când nevastă s-a l -a pus să cânte la aspirator. <laughs> și a cântat odată la aspirator, a mai da. cântat odată la mașina de spălat vase. Cu de ușă. Da. Și a zis, da, de ce să nu fac eu o piese muzicale din astea? Nimic nu este făcut. Deci din ce... Vezi, o să pleiem, o să, mă rog, difuzăm o piesă uh -huh care are câteva minute, mie chiar mi-a plăcut, e foarte drăguță, nu are voce, are nimic nu e făcut pe calculator, nimic nu este făcut pe sintetizator, montajul este minim, doar a egalat niște doar nivele cu, de sunet. Cu sudoarea artistului. Folosește, din filmare rezultă așa, că folosește așa, bucăți de tablă, conducte, bucăți de șină, Șină-șină de trem Pietre aruncate pe pământ Face percuție cu bucăți de lemn pe diverse suprafețe De plastic sau pe mobil înregistrează uși care se deschid sau se închid Ține ritmul pe propriile coapse Bate cu mistria Are o mistrie Are diverse tuburi de-astea PVC De izolare pe care le zdrangă ne Dă cu piciorul prin iarbă Și din toată povestea asta a ieșit o piesă De nu zici că nu este făcut nimic pe computer Vrei să o ascultăm? Da, sigur că da Hai, iau Obiecte. Asta e o bucățică de tablă. E foarte electro, așa. Aha. vreunul din voi care făcea și breakdance când era mic? Am încercat eu. cum l-am împrinț? Da. <laughs> mă rog, oricum aș fi dansat, părea să fie un pui de breakdance la mine, adică... Asta este o șină. Păgeau și versuri aici. Pe... Suntem peste tot acasă. este un tub de la de PVC, cu rizuri pe care dă cu o sârmuliță. Să-mi spui că ajungeți să ieși și cântă la PET. Aia, aia mi se pare cea A. mai interesantă. A avut și foarte mult timp liber să pună toate lucrurile să da, Mi pare, pare fascinant. Bine. Adică uite ce poți să... Îți dai seama ce... Uh, gândire muzical are omul ăsta, cum el simte muzica oriunde în jurul lui. Nu poți să faci așa ceva, Zaf? Nu. Facem când era mic. Suntam la Nasturi. Si e coloana sonoră de la Super Mario. Cristof Gal, da? Da, Cristof Gal, Muzician maghiar. Căutați-l pe YouTube, pe internet. Ah, credere, îl... vreți să mai ascultați. îl pune Ioana pe site la noi. Să nu blocați bănturile. <laughs> 9 și 44 <laughs> de minute. Hai să-i dăm drumul tare. Fii atent, Vlad. Duele El Corazon. Am zis bine? Duele El Corazon. A, corazon. Corazon. Bine, mergem la timisoara. Bă, no, băi. e altceva.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 Eu am întrebat Este suflimentul care te face jurar. Enrique Iglesias cu vizin sau vizin? <laughs> Cum am <îi> cheamă pe genul ăsta? <laughs> Duele, el corazon. <laughs> cu dublu, este Whyssing. <laughs> Whyssing. <laughs> da, Enrique Iglesias, nu-mi se văd tatuajele la radio, dar pot să confirm că am fost la spectacol. Și-a aruncat cam așa de pe el și publicul a fost în delir. Da, vocea o lăsase oricum în backstage. Nu vorbim de voce, vorbim Focea... de tatuaje aici. Da, vocea o aruncase mai de demult. Da. Și n-am mai găsit-o, <laughs> pentru care acum arată tatuaje, înțeleg, în concert. Domnul, Băi, a fost Riche. foarte interesant. Știi că multe din piesele lui Hituri, de altfel, au fost cântate de backing vocals. Două doamne care au cântat excepțional. Excepțional. Richele. Da. Bine. Doamne, tehnologia asta poate să scoată un cântăreț din Riche și. Poate să măsoare alcoolul din tine. <laughs> Apare, aparut, a apărut dispozitivul ca tatuajul Așa. care îi spune telefonului tău cât ai băut. Bine că nu îi spune nevesti. Păi nu, că nevastă oricum când intră în telefon să citească mesajele, vede și cât ai băut. A, deci, tehnologie... Au. Spuneți da. cu cine ai băut? Sper că nu. A. Deci, seamănă cu un tatuaj. A fost creat cu scopul de a spune cât ai băut. Mai mulți inginere au dezvoltat acest dispozitiv de monitorizare de foarte mici dimensiuni, ce se poartă pe piele și care poate măsura nivelul de alcool din transpirație, extrem de rapid... Ăștia sigur nu erau cercetători englezi, că dacă ar fi fost englezi... Cred că rămâneau cu tatuajul aprins. Că la ruși fără. se întâmpla asta. La ruși la ruși ruși se a... peste... Dar rușii făceau un tatuaj de la indestructibil. Ceva. Un soi de T34 al tatuajelor măsurătoare de alcool ar fi fost. Simplu, eficient, rudimentar și indestructibil. Așa trebuie să fie tatuajul ăsta. Da, deci asta măsoară alcoolul din transpirație. Nu funcționează la Gabi Cotabiță că acolo se diluează foarte tare. Dispozitivul, zice știrea transmisă de playtech.ro reprezintă o soluție ideală pentru pentru cei ce vor să știe cât alcool au consumat cu obiectivul să nu fie furați la notă, aș zice A, eu. Decuma, <laughs> ca să te prevină de la întrece măsura sau ca să nu urci la volan când ești băut. Așa, liderul echipei de cercetare spune așa, seamănă cu un tatuaj temporar, dar este de fapt un biosenzor care are o serie de componente wireless flexibile. Unul dintre componente eliberează un compus chimic ce stimulează perspirația în zona acoperită de senzor o altă componentă, monitorizează diferențe ale curentului electric ce trece prin transpirația generală, măsurând nivelul de alcool și trimițând informația către un smartphone. De simplu. Asta e. Deci te tatuezi și primești -ți pe aplicație da, Și pe ea după aia. Problema e să nu vezi dublu pe smartphone Că te înșeli, <laughs> crezi că ai băut de fapt de două ori mai mult <laughs> Rămâneți cu noi prieteni 9 și 50 de minute Ați ascultat și astăzi deșteptarea Mâine dimineață ne deplasăm în Timișoara Organi Pentru o ediție organizat. specială deșteptarea Nicoleta Nucă vine alături de noi Și așadar venim cu muzica la noi dacă vine Nicoleta, venim cu muzica la noi. Vă așteptăm în piața operii, acolo în Timișoara, începând cu 7 dimineața. România în direct, Moise, mult mai serios. Sobru, aș spune, la unu și un sfert, aduce România în direct tot din Timișoara. Și ce ne-am întrebat? Unde să mâncăm, că la ea și am făcut un festival al pe drum, am oprit, ne-am... E adevărat, sper să nu ne oprim acum într-un spate Timișoara, că mergem cu FG-ul. Da, vrem de să în rămânem timișoara... pasageri, să nu ne transformăm în știre. Da, în Timișoara puteți să ne dați idei, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Europa FM mm -hmm. sau să-i scrieți lui Luca pe Facebook. Luca da. e foarte activ pe dacă Facebook să-i scrieți lui. O șaurmerie bună în Timișoara. O <laughs> nu, dacă știți un loc pe care, în care aveți încredere și pe care, pe care ne-l puteți recomanda, noi să vă urmăm uh, și de această dată oprim aici, nu? Da Luăm cu noi muzică, am zis, luăm cu noi știrile Luăm cu noi și telefonul Un iPhone 7 Plus, îl decernăm mâine Pentru un ascultator din Reșița Și cam atât Să aveți o zi minunată cu Europa FM Toate bune! Deci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 Dragi colegi, am adus la toată lumea cafea Din partea mea, Nes cafea Alegria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 Sensing the difference. Imag, hey, online vați melod Luni, e greu să mă trezesc, Marți deja simt că prea grea! stau cu energia! Vină dar la weekend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 Practicăr te așteaptă cu 15% reducere la peste 1000 de modele de covoare. O ofertă practic de nerefuzat!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 Europa FM, este ora 10. La această oră, Ioana Brussul capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știrii ANME anunță ploi. Astăzi, în cea mai mare parte a Olteniei, local în Banat și izolată în rest, la munte. În primele ore ale zilei, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și nisoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. O zi rece se anunță și în capitală, cer mai mult acoperit, dar...